бо державна робота грошей не давала. Завод, на якому працював тато, до офіційних свят видавав своїм працівникам невеликі пакунки солодощів для дітей. І все. Восени, коли йшли затяжні дощі, тато сидів на кухні і жалівся мамі. Розікрали все, що можна. З даху тече, А в цехах проводка, розумієш? Проводка може бахнути кожної хвилини. А я головний електрик. Усе спишуть на мене. Ти розрахуйся з головного електрика. Будь звичайним електриком. Звичайний електрик ні за що не відповідає, заспокоювала мама. А як бахне, коли я буду в цеху. На це мама не мала аргументу, але йти з заводу рано, казала вона, усе ще може змінитись. Треба почекати і тим часом займатися домашнім бізнесом. Яким? Будемо робити і продавати горілку. Небезпечно, заперечував тато, Головщина. Тато завжди боявся великих ризиків. Мама гарячково перебирала в голові. Споживацькі потреби суспільства, які можна було би задовольнити в домашніх умовах, і з меншим ризиком. Ну, тоді оцет. Будемо робити оцет. Оцтова фабрика розпочиналась у п'ятницю з вечора і закінчувалась у понеділок зранку. Та тоді ставав оцетову кислоту 80% міцності, розводив водою у величезному бідоні до відсотків 9%. Мама розливала оцет у пляшки, тато закурковував і розносив у понеділок ранці по місцевих стихійних базарчиках. Моя робота була зовсім невелика – мити на оцет пляшки. Пляшки з-під пива, куповані татом оптом у пунктах прийому склотари. Як правило, за тиждень через нашу домашню фабрику перетікали 10 ящиків оцту. Це означало, що мені треба було помити 10 ящиків пляшок з-під пива. Пляшки страшенно смерділи, я мила їх у ванні, здирала атикетки, пуцувала середини, ополіскувала деколи не дуже ретельно. Я співчуваю тим людям, які купували наш оцет – але ніхто, хто цим не займався, не знає, як тяжко і як невимовно-нудно мити пляшки з-під пива. Дуже часто з розпарених пляшок випливали здоровенні здохлі мухи таргани, а одного разу навіть крихітна миша. Ніхто не знає, як смердить у ванні після такої процедури, і як потім смердять руки, і як після того гидко у ванні купатись. Весь час існування отстової фабрики в нашій квартирі витав в'їдливий дух оцтової кислоти. Справжнім працівникам оцтових фабрик платять дуже високу зарплату за особливо шкідливі умови роботи, а від парів остової кислоти псуються зуби і зір. Немилосердно занудне миття пляшок я переривала читанням драматично-сентиментальної художньої літератури, щоб могти в волю себе нажалітись. Я пам'ятаю, як якогось недільного вечора дочитувала біографічний роман Оксани Іваненко «Марія» про життя української письменниці Марка Вовчка. Залишалося ще помити один ящик. Двадцять пляшок. Боліла спина і роз'їдені миючими засобами пальці. Останнє речення роману писалось приблизно так. А жити треба було. Я довго над ним плакала. Татові оцет допікав не менше. Найдивніше, що зовсім інших причин. Татові було соромно розносити вже готові ящики по базарчиках. і Він боявся зустріти якихось знайомих. Ходив на базари спеціально дуже рано. Неспрічно одягався, іноді навіть у сонцезахисних окулярах. Мама тим не переймалась. Для неї визначальним фактором завжди залишався кінцевий результат, тобто прибуток. А гроші отставе виробництво приносило якраз мізерні. За вирочкою на базарчики ходили ми з мамою. Мама підходила до свого продавця, питала, скільки оцту продалось, ще щось говорила для годиця, забрала свій заробіток і йшла до іншого. Я пленталась ззаду. Найбільше оцту продавалось у серпні-вересні, коли люди закривали на зиму овочеві і всілякі консерви. Я пам'ятаю, як ми тоді на базарі відразу купили кавун. Величезний, на 11 кілограмів. Ледве донесли його додому, а потім ледве з'їли. Величезний був кавун, тепер таких нема. І дешевий як борщ, тільки що без м'яса. О 12-й ночі хтось загримав до нас ухідні двері, тато вдягнув сорочку і пішов відкривати. Тільки питай, хто, шепотіла мама. Після нелегальної авантюри з оцтом вона стала ляклива на такі речі. На порозі стояв з них кап'яний шкоромида. "Ідемо зі мною", сказав він татові. "Степане, що ти хочеш? Я одна справа, яка?" "Вода пішла з-під землі. Яка вода, що ти мелиш?" Вода пішла. Слухай, Степане, мені швидше оцетгортом піде, ніж твоя вода з-під землі. Ти мені не віриш. Я тобі клянуся. Наступає кінець світу. І тоді тато сказав те, що хотів сказати вже давно, але боявся мене розчарувати. Він сказав.